Jag gillar fruntimmer. <här> med stora <d> dretlådor. <här> Jag gillar dubbel D-fruntimmer. <här> Jag letar efter en kvinna. Dubbel D. <här> <här> dubbel till trippel D. <här> Jag gillar brudar med rejäl djur. <här> Det är jävla gött. Götsamt bara. Det blir något så jävla animaliskt <skratt> över det kvinnliga könet då. Ljuver. <skratt> ljuvliga <Ljuber. skratt> Punkband. Eller avsnittsnamn. <skratt> Sätter det <jag> direkt. <skratt> ja, vi sitter ute i Sjövik omgiven av ljuvliga djur. <skratt> <skratt> Anna Danielsson är har hemma. Har gift sig. Är hemma. Nej. Har gift sig. Hon har gift sig digitalt. Nej! Nej. Ja, fast ändå respekt till Anna Danielsson För det känns som att hon. Skjut lätt. Skulle... upp till ett halvår bara? Jo, ska mm. jag ha det? Nej. Ja, han han är inte noll han... han ska bara ha sitt bröllop där han, han vill ha det. Han tror säkert Nej. inte på corona. Nej. <laughs> <laughs> han inte han Jo. <laughs> en men ska göra det. Men de har ju skjutit upp till 2022 typ. Mm. Uh -huh. Gött. Det finns det väl lite chans att det tar slut innan då? Om <tryck> ska frihet stå tomt så drar de mm. Oljuvliga djuver. Ja. <tryck> Oljuvliga djuver. <tryck> Kubiska djuver. Djuver kraftigt påverkade utav gravity. Ja. Håkan Djuverg. <tryck> Det är som definitionen av rövpommak inne. Det är bubblar och fräser. Ja. Så Jävla och trevligt bara. Man kan ha dratt igång en brasa här, <här> faktiskt. <här> Marie Juber. Ja, det heter honom. Vägledare på vuxenutbildningen i Amal. Ja, fan. Bra jobbat. Vi är, vi är med där ute nu. Komvux. Mm. Mm. Spännande. <här> Gott snack. <här> Hörde att det har hänt eh, mer i grejer ute hos dig. Alltså Med att ah, pratade om och inte det För att skydda dig oh. så under, Vi vet ju hur fragil du är ja. men det är väl Mentalt. dags nu när du är omgiven av vänner Då kanske Ja, det bra det så brasa. Jag hörde att Nygård hade fått uh, lägga ner Nej mm. uh. <skratt> <skratt> Där vill jag leva Visste <skratt> visst att du skulle förstöra dig <skratt> så. <skratt> De som hade en snorig alla kallade. <laughs> som man bara kunde njuta av. Hoppade det med sådana här chile <laughs> eh, Som efter alltså det. var om att det totalt. Uh. Alltså, jello liksom. <laughs> ja, precis. Uh. På, på där. Det är ju bara sådana tillsatser som, är, som när man köpte godis på Bogarts mm. och det var plastinpackade saker. Liksom. Men det lutar ju liksom mer och mer åt att David Tarone är förlåt Tarahoni eh, eh. <skratt> <skratt> eh, har riktig grund att stå på som recenserare <skratt> för att han har typ halvsågat Nygård och sagt att det är liksom ingen bra buffé vad är det här för någonting, varför går folk hit mm. han har rätt, han får rätt igen <skratt> och för, för alla vet ju att Säffle centrum har bra fiske ja det <skratt> <skratt> ja, var han faktiskt visionär ja det kommer bli så jävla <skratt> bara där. Det kommer lukta lite bränt också tror jag. Ja. Finns det brandvarnare? Nej. Skönt. Jag sitter vi i en trästuga. Helt inredd i trä. <skratt> <skratt> ja. Ja. Ja, ja, ja. Men den där är fan göten på plats. Den har låg ner ner snart. <skratt> jävla roligt. Pappa fick ett jul-sms från Göte Larsson. Jaha. <skratt> <skratt> Och det är så kul för han har... Hjöt jul! <laughs> Bgevel! <laughs> Tänk om han skrivit det. Nej men så han är ju tunderpensionär. Ja. ja. Alltså han var ju gammal redan när vi började spela fotboll. Ja, precis. Och sen så flyttade han iväg. Och då var mm. jag tydligen med att hjälpa honom flytta någonstans. Mm. Det var därför vilken cykel, eller var det? Ja, precis. Just det. <laughs> Den som blev för <laughs> Och då... Eh, sen flyttade han tillbaka i Åmål för typ amen, säg, åtta år sedan. Mm. Och sen, så han är tydligen aktiv på nätdating, mm. så hittade han sig en Klassiker. dama på, i någon ort där på väg till Strömsta. Jag vet inte eh, ni som kan Fils biografin. Filsmora. Ja, <laughs> ett, sånt, ett sånt där jävla paradis liksom. Kustparadis. Mm. Så nu har han flyttat dit och är loverboy där. Och då är han så jävla uttråkad på gamla dagar nu han, eftersom han då är superpensionär. Mm. Så nu har han börjat dels så gör han bambu. Eh, ni vet vinställ mm, fast ja. figursydda för just bag box i, okay. i billig bambu oh, nice. och så går, åker han runt och försöker kränga dem på typ så här. utanför församlingshem och grejer mm, oj. och så gör han, han wow. gjorde något mer också och sen nu i jul så har han gjort handgjorda tomtar som, som är svinfula oh. och då, då skickar han en bild när han satt och höll om en sån tomte till pappa så, tomten är egenjord god <laughs> jul Ronny tomten är egenjord ja Ja, så det var allt om Göte Larsson. Ja, men kul. Ja. <laughs> Ni har lyssnat på <laughs> Göte Larsson extra-söden. Men vi... Så jävla stabil cykel alltså. <laughs> var det liksom det som gjorde att du påbörjade en egen karriär som cykelsju, tror du? Att Kanske? den cykeln... Mm. Jag skulle hämnas. Ja, precis. Kan inte jag få det goda i livet så ska ingen få det. Precis så. Ja, det är därför sådana som typ av lite är typ våldtagarna som barn. Kanske gör det som vuxna också. Det är samma tanke. Ja. Ja, ja, det precis. får du som jobbar i branschen säger jag Har du något nytt sospall och inte vi har fått reda på? eller Nej, Nej. nu har det varit lugnt. Det har varit lugnt. Kul. Kul. Alltså på det, den fronten. Mm. Ett gånger sju lika med pappas ollån är rött. fortsätter matematiska. Ja. Det är så han får ur, ur bevis i ungarna. Mm. Nej men... Sen fick jag också i den flyttbilen, kommer jag ihåg, att jag hittade GTA 1 till dator. Oof, i, oj, mäktig. Ni vet, bakom förarsätet i den här plastfickan. <laughs> I den här bilen som vi åkte med. jag vet inte pappa, Ni vet, såhär, pappa bara fixar någon så jävla lilla lastbil och så körde vi den. och så Ett dataspel. Pappa bara, ja, men ta det du. Så fick jag GTA 1 och pappa visste ju absolut inte vad han Nej. fixade då. <laughs> Jävlar, när man spelade. Så kunde man ställa bilar i en ring och så kunde man hoppa. På så, bilarna mm, Så ja. kunde man hoppa i all oändlighet Så ja. kunde inte poliserna göra något Coolt. Early hacker Och det var Riktigt. så du började din eh, karriär liksom, ja. som programmerare <laughs> Exakt. Så Allt går tillbaka till göte igen <laughs> ja. Har du tackat Jöte Nog Nej, Jag får köpa göt ett bandenställ mm. <laughs> ja, Vad fan önskar honom det <laughs> Det är allt jag kräver <laughs> så. Riktig jul bara. <laughs> Ah. Götfakt När han har fest Hej och välkomna ja. <laughs> Hej och välkomna till de tre vänner och kompisar. Med mig Kristoffer Saltberg Med mig Erik Andersson Med mig Sebastian Andersson Juver Juberg Jag tyckte bara det var ett bra avslutningsgrej på pro prologen <laughs> Ja, sant kanske Här sitter vi på juldagen mm. I Örnästet mm. mm. Brasan igång Livet är underbart på tvn Ja och en öl i näven. Jag trodde ni inte lyssnade att ni skulle vara ett avsnitt så här? Det fick vi er. Mellandagsinspelning. Jävla uh -huh. oral lycka oh. med grabbarna. Mm. Undrar, om de jobbar på reak eh, nu så att de har d mellandagsreak? <laughs> oh, nej. Wow, vilken jävla bilder för en... Tre av fem ändå. Fyra. Får... Ah, det fanns andra skönt. Ja, det fanns det bara. Men respekt för att du är på humör. Ja, jag får ge mig. Med den här lite nya given, innehåll, innehåll, innehåll. Istället för att gå liksom laget runt, är det någon som har något om senaste, eller hur man mår? Liksom, som man vill delge. Nej, Nej. jag vill veta vad, om ni har fått något ni har önskat er. Önskar man sån saker längre? Nej. Men man du får ändå på något. Ja, jag önskar att inte fått det. Jag har fått en stabil ryggsäck ligger där nice. och en bok. Nice, nice. Det känns som helt i din linje, mm. bära saker och läsa. <laughs> <laughs> har, har ni fått något kul? Jag har fått ett helt eh, fängelse träningsställ och en brandsläckare. Wow, det är ja, det är praktiskt, jag är mer än nöjd Praktiskt i båda fallen ja. Jag köpte en eltandborste till, till mig själv För 1700 spänn innan jag Den har inte kommit än Men det ska bli jävligt nice när den gör det Det är allt ja. Nej, Jag har inte fått något speciellt heller Det var jävligt synd Jag ville få grejer Vad önskar du dig då? Ingenting. Nej. Det är svårt för han att vara på tårna då. Att inte att inte restaurang Nyborg skulle gå i konkurs kanske önskar jag. Men tyvärr. Men hade du bara önskat att det så kanske Rest, hade hjälpt. Restaurang Nyborg skulle åka till en bondgård och bo med de andra restaurangerna. Med 50 det var kul om de liksom Bentehelms goda personligheter. Ska, ska du ju ta det dit också? Lite, Nej. Ja, vi har dirt på Bentehelm. Och vi ja. ville inte. Hon, vi ville att hon skulle få vara din Harvident som inte skulle få svärtas ner. Mm. Men kofferkönnen kan inte hålla sig nu. Jag inte. Han är som en jävla grinch här som ska förstöra. Är det är det här ändå? som är oh. vad ni trodde att restaurangens skopet skulle vara. <laughs> alltså det här förstör mig. <laughs> ja, vill du höra då? Ja, det vill ja. jag. Jag vill inte berätta för att jag kände så här. När, jag, när vi fick höra det så fattade jag inte riktigt slutet där. Men, så här var så, det här ja. var ju tre år sedan, fyra år sedan när MeToo brann. Ja. Helena delar hus space ja. med Bente Hjelm. Så är det. I PD-huset typ då. Eller ja, det, exakt. Det? Ja. Och då tänkte de att vi samlas hela huset och har någon julig fika. Jag tror det var på jul va? Mm. Då när de sitter där. Det var ju som liksom bara damer och en gubbe typ. typ. Och då kommer de in på MeToo Och Bente Hjelm bara. <laughs> det är inte att de ställer sig på kvinnornas sida där precis. Jag, Utan tror, det... jag tror de kommer växa er i Eriksögon. Ja. Jag ska det. Men då sa de så här. Ja, jag säger bara Ja. <skratt> <tryck> det är typ, ju var så det. Ja, men, <skratt> ja, hon, hon till sex då. hon fattade inte grejen med me too Nej, hon, hon, hon förstår så... inte en påtvingad våldtäkt. Nej, hon, Nej utan hon, hon, säger, hon, säger, hon säger, bara säger ja jag säger jag. Ja, <skratt> kan jag få lite stock liksom så ta <skratt> så här att om det är någon som tvingar sig på dig så här, Det blir väl nice liksom. <skratt> Jag är ju bent i hell. Nu gör jag det bästa av den här situationen Tänker Bente då ja. Ja, precis. Men är inte det så jävla oväntat ändå? Jo, jag är också helt linje med Radio 45 <laughs> Som inte har någon content Men gör det bästa av situationen hela ja, tiden Hon kanske droppar det kontroversiellt För att få igång snacket ja, Helena gick ju då så att <laughs> Ja <laughs> Ja, men det är så sjukt att höra Bente igen var för ofredande. Liksom. Mm. Efter att man har hört hur påläst hon var kring EU-valet så känns det som att hon skulle ändå ha orkat trilla in på en kvinnorättshemsida. Liksom. Mm. Helena sa ju att den, här andra, den enda mannen då, i gänget, han, <skratt> han hade ju kollat sig skräckslaget Visst inte om han skulle kolla på Helena. <skratt> Och Helena bara såhär, nopeade därifrån. <skratt> <skratt> <Ja. skratt> det var en fredag, hon då kan inte <skratt> kampen. Fredag eftermiddag, det är ingen idé <skratt> Jag tar det här istället. Men. Jag skulle väl ta upp det i sin podd Feministiska filosofer istället ja, Jag hade ju det som grej förra gången Men jag orkade inte var var något? Nej, Hon har en, en kompis Hon går ut och går med ja. Helena och, ja, och då har de pratat om att de ska starta podd Men det, blir, det har liksom stannat i att de har ett namn Och nu är det, liksom, ja, det är bättre att vi bara snackar när vi och går exakt Men då var arbetsnamnet ja, Arbetsnamnet var då Feministiska filosofer mm. det, är det var därför ten... mamma inte ville den För att hon hittade det ja kan vi inte ta allas perspektiv. <här> <Tyckte>. <här> Och måste, det heter inte filosofer, det heter influencers nu för tiden. Ja. Men mänskliga De influencers, var <här> Aristoteles ja. den första influencern. <här> ja. Ja, så nu Nej, jag är hade du, lyssnat. Ja, det var inte det. Ja. nu är du uppdaterad med bilsnacket. <här> ja. ja, det känns det känns jävligt segt. Att inte få ha en lokal hjälte alltså. Det finns inte en bra människa som bor i den här staden. Mm, nej. Det finns inte att... ens en lokal hjälm. Men... <laughs> den lokala hjälmen är nu den sämsta hjälmen. Mm. Tyvärr. Men för att gå vidare till... En annan sak vi kanske har pratat om mm. så har det ju uppdagats mer om sprängningen på success. Ja. Okay. Mm. Vem eh, gjorde det, tror ni? Så är det ja, enda jag vet är att det är en 30-åring. Ja. Vill du säga vad det är? Jag har ju bara hört Sebastian, så jag säger Sebastian Andersson. Det är Martin Holm. Hej, håll mig. Jag oh, kommer från vänsterkanten oh, och bara. Förklart. Du djävla idiot. Som det... Mamma gick in på Saks och klippte sig lite taktiskt den 23. <laughs> <laughs> det är nog <hon laughs> inte alls. Jag har inte stugit mig så här. Och då är ju hon liksom och havrar runt i lokalen Rosemarie. Ja, såklart. Eh, och det är Sebastian. Basta en historien ja. för alla som kommer in. Men. När hon var lite borta då så sa tjejen som klippte mamma att ja, det var ju det var ju Martin Holm. Eller det sa de öppet liksom. Mm. Men det är ju för att han har varit här inne och skrikit om pengar som Sebastian är skyldig ah. till Martin. Aj. Även fast han tydligen har något skåpa crew oh, som nej. går runt och gör inbrott i hus och bor där över nätterna. Martin Holm. Och De här romerna som vem var det som var rädd för dem. Just det, det var i korvtalen. Teleskopa förstligan. Ja. Oj, ja. en liga precis skopa först det är så här, det. Visst no dåre respekt ändå. Ja. Mm. Så han väl redan arresterad då tror jag när det ja. gick ut med. Ja, domen föll väl nu i dagarna Ja, Nej, så nej han blev ju häktad typ och ja. så misstänker de att andra var inblandade, men de har bara tagit honom. Magnus du behöver få Ja, snart Ful att redan är subscribad till det person numret Prenumerera, fan vad han gör Re, Martin Holm Har du kollat upp Martin Holm? Nej, för de kommer säkert skicka så här Du, jag ser att du förekommer också Så jag tänkte skicka med våran perm vi har om dig Du men att det är liksom endgame Det är det sista du gör innan du här Stänger av kontot Ja, men det är lite mycket det va? Är det inte det? Jo men jag tänker att det ärligt att sola. Ja, jag tar ju på mig. Men om vi får liksom fem år var. Ja. Du tar perioden liksom 2015 till 2020 ja. och du tar liksom 2010 till ja. 2015. Ja. Så får vi liksom och ska och så man sammanställer det och samman ett avsnitt var. Ja, det blir så här en Wikipedia artikel om en person typ ja, så här. early life. Ja. Nej, men förhop förhoppningsvis så är de så här behjälpliga som de var när jag mailade om. Det var väl din hand där borta. Mm. Att de så här, oh, han förekommer ju så jävla mycket så här får du innehållsförteckningen och så får du välja. <laughs> jävla skikt. Ja, men, det var, det det oväntat. var väldigt oväntat. Curveball. Och väldigt väntat. Ja, precis. Och ingen som sa, så här, vem tror du att det var? Ja. Nej, men jag går på servspåret när vi väl pratar om det. Mm. Att ingen liksom bara skämtsamt sa Martin Holm. Ja, ja. Och jag tror att det blir så nu att alla brott som begås så kommer det vara liksom sådär the lite. Mm. Mm. Annars kommer Martin Holm att ta dig. Men det, alla kommer alltid chansa Martin Holm nu på grund av detta. Mm. Mm. Han Man har visat säkert. att det finns inget som är för far out för honom. Nej, precis. Och det är lite kul ändå att det verkar gå att Bra han nu... för Magnus Holm. Uh -huh. Det vet jag inte om. Nej, jag tror men... att det var kul att Martin Holm liksom han, han utveckla sig själv. Ja. Nu är det bilbomber liksom, eller bilbatterier. <skratt> ja. Men undrar om det var en sofistikerad bomb. Det den var ju jättedålig väl. Det var ett bilbatteri vet jag i alla fall. Okay. Tillhör för det känns som ja, men det känns lite G-projekt. Alltså att det är inget du får väge på om du ska spränga någonting. Nej, eh, om du gör det med bilbatteri. Precis. Macka, gjort det med konstgödsel. En, en breivik bomb liksom. Mm. Ja, det är ju. Där man ju får en MVG alltså. Ja, det får man ändå säga ja. att det var. <laughs> Men vad är det som får dig att säga att det går bra för Magnus? Mitt sista intryck av honom det är när han står med en bandana pre-covid över ansiktet och massa A-cab på hela hans Facebook-sida. Så han hade munskydd för det var coolt. Ja, det <laughs> <laughs> <laughs> Det känns som vi hade hört om det hade hänt någonting med Magnus i Åmål. Han kanske inte verkar i Åmål på det sättet längre. Nej. Men Martin har under den perioden Gjort två olika brott och suttit inne däremellan. Så att det verkar ju vara han som är den bråkiga brorsan. Mm. Eh, så bara på det så det känns som Martin har gått att resonera med. Du kan ja. få en blåbärs eh, mulning liksom mm. eh, och det är bra så liksom. Mm. Men Magnus har alltid känts lite så här man har ett ja. automatvapen på person. Precis. Så. Ja, så är det är sant med det sagt då med den tesen i play så bombar han ju skiten under natten vilket är credit om ja, du vill liksom. Nej precis. Nej it's about sending a message. Ja mm. och, och han hade ju kunnat göra det när det satt kunder där, när man vet vem liksom Martin Holme mm. men han gjorde inte det så det, någonting finns där inne i alla fall. Mm. Jag gick förbi det där, där Blåbärsmulningen skedde tidigare idag. Mm. traumatiskt. <laughs> Var ju glad att det inte var en blåbärsbomb. Ja. bilbatteri och blåbär. Tanken äh. slog mig om man ska lägga mig ner i så liten i ja, mossan det och film. Film, filma mig själv och vara ju och är Mamma var med. så Jag tänkte jag får hålla mig. Säger inget att förklara. Ja, man kan du det. filma det här? Mular sig själv. Podden. <laughs> men tycker inte ni... Jag får en så här... Det är så svårt att sätta fingret på. Men jag får en så här känsla av att de här brottslingarna som gör har i Oman. Ni vet så här, Dan Magnusson och de här. Vi hör om att de gör sjuka saker. Vi hör om att de åker in. Sen är de typ ute lite för tidigt och gör saker mm, igen. Ja, alltså, de är liksom aldrig inne. Nej, Man hör nej, bara att de har åkt in. Exakt, men de är aldrig inne. Nej. Vad är, är det det svenska rättssystemet, Erik? Är det straffrabatt i sitt esse? Ja, <laughs> oh, eller inte, inte just. Det kan ju inte vara... Oh. <laughs> även straffrabatt. Jag tror inte det är när du är en återkommande liksom. Nej. Utan det är om du gör något för första gången som du får en rabatt. Men inte när man gör flera brott samtidigt som man mördar och våldtar så får man rabatt på det totala straffet. Ja ah, okej. Okay. Så, så det blir inte så farligt. Du får en två two in one där, ja. Eller ett fängelsestraff ja, för två. Exakt eller och <här> <ett> halvt typ. <här> liksom. Det är det som är det kontroversiella då. Men jag vet inte alltså de gör ju tyvärr nu när han har bombat en grej så tror jag också att det blir mild mildrande att han gjorde det på natten. Ja. Så det blir säkert inte mer än två år. Men han, vi vet ju om att han ska ha mer än två år. Men det är ju liksom... När ska han döda någon? ja Och vem? Mm. Det kommer ju ske någon gång. Alltså. Mm. Då får man bara inte vara där. <laughs> Precis. Det kan vem som helst. Också. <laughs> ja. det ska vi tippa? Ja. Jag har chans här på Den kommer Martin Holm. Tony Alexandersson. Jag tänkte också säga Tony Alexandersson. <laughs> Jag vet ju inte Va? även om jag ska... Om jag ni, vad vet ni? Ja, vi tar det sen. Men jag, man vet ju inte om man ska tycka det är bra eller dåligt. Det är det som är irriterande nu. Jag tror att han kommer mörda före detta Intersportägaren, tajknullaren, Emma Gunnarssons pappa. Han... Också gått i konkurs. Ja. Mm. Vet vad han det är gör nu Därför pengar av Martin Holm och så inte betalar tillbaka. Oh. Nej, vet ni vad han gör nu? Han, Nej, gör han. han bor ute i sitt uh, fina hus på Udden tillsammans med sin taia med stora lungor. Mm. Ja och så hjälper han henne i hennes företag som importerar saker från Thailand. Åh <skratt> oh, nej. Frågan utom quote saker. Ja. <skratt> Och sen så droppar jag ett skämt det jag tycker det är så roligt med Boing, ni vet Boinge, mm. att han ser ut som en basketboll och så vidare. Mm. Och pappa bara han mår inte alls bra. <laughs> ja, inte han är ju. Han är superblind och jättegammal tyvärr. Superblind. Nej. Och jag så här, sist jag såg honom, visst, det kanske var för 20 år sedan men då hade han fanen så inte och liksom gick runt och var Boing. Ja, mm. men så här, han har ju alltid varit så här lite rund, ja. dåligt hårfäste, men han har ju alltid sett lysande. Alltså han ja, en Lokit Oleson liksom. ja. Han har ju bara varit en del av en bra NPC i liv. Ja. <laughs> How goes it? <laughs> <laughs> Would you like a basketball? <laughs> <laughs> How is your life? Bounce it. <laughs> you don't come around Torregatan very much, do you? <laughs> There was a thief here the other night. He stole my golden horn. I will give 600 gold coins to whoever can retrieve it. City center of the year 2002. Ja, <här> <här> <här> <här> oh, no gone boing. Men så går det med... Jag tror att han... Så det kommer vara så här. Han, han kommer inte låna pengar men vet, han bor ändå i så här Kredia Udden där liksom med, med Sture Lind de här. Mm. Och så är det jävla där kommer skåpa forskcrew ut dit och bara så här hmm, ska vi ta Ida Vargs hus? Nej, det är nog bevakat. Ska vi ta Sture Linds hus? Nej, Slindy tar också övervakningskameror mm. Men där ligger det en jävla stuga Och det lyser mm. sig rislampor i den. Ja. den Så blir det en sån riktig slasher movie ja. Att de går in där och mm. tch, tch, tch, Med djurmasker på sig mm. och... ja. Binder fast tajan oh, nej, jag ska exportera dina djur <laughs> Ska inte igen? Exotiska djur <laughs> Martin Holm är ingen exporthandelsman, det kan vi fan säga. Vem tror du att han kommer möda? Jag vet inte. Jag, jag tänkte direkt på någon av de här ungdomarna som håller på med knark just nu. Men det verkar ju vara... Oliver alla, Forsvik. Typ. Oliver Forsvik. Mm. Jag, säger, jag, jag vet berättar. liksom inte vilka det är. Viktor Sarikowska hade sagt att han fortfarande var i mm. livet. Men ni fattar vad jag menar. Sterbitski. Mm. Jag, jag, jag måste ändra in. Jag säger... Utan att specificera vilken Så säger jag Sebastian Andersson <laughs> <Nej>, Ajajaj <laughs> Rågådsare mm. Tänker Ej, man ta fel eller bara? <laughs> Tänker man ta fel bara? <laughs> nej, så skulle man kunna göra också <laughs> Men samma med här. den så här ja, men De letar efter någon i vit skjorta mm. <laughs> Det finns ja, rum för oh misstag nej. I den familjen <laughs> <laughs> De fick välja mellan en Agk och Johan Jansson på hörnan Den kvällen och valde fel. <laughs> skjut det går Johan Jantona med då. Har inte tänkt på den även på ett år förresten. Nej. Det, är det har du ty tyvärr baste gjort. Ja. Det Nej, Johan ja. Ja. Tjena mannen, ska <laughs> det sån Johan Johansson? Ja, vi fan. av mannen skjut någon då. Det känns som att säga det känns som du det sista ansiktet du ser innan du söngnar. Så <laughs> mycket vill jag göra dig irriterad. Ja, verkligen. Men kan ni tänka er om han skulle få covid och de skulle sätta en respirator på honom, den skulle ju ta hela hans huvud liksom. <laughs> Han är ju så jävla liten. Söt ja. mm. nätt pojke. Det blir jobbigt för Reskön kyrk. <laughs> får du ja. sätta på en extension på det så att, flera stycken. <laughs> ja. Så är oh bit. <laughs> så sån där rrr. ja. Han ja, kopplar in i han får sitta i sån här som Darth Vader sitter i är det, är det femman Ja, den, den här, här kammaren Kupan Där sitter Jävla, ja. Okej, okay, okej okay. Kan vi ta in något nu då? Göt kaffe mm. Tack, det var väldigt ihopkastat Försök inte byta samtalsämne Jag tycker koffer tar det vad kan det vara som oh, är alltså, hänt? Du, du, du får fylla i blanks här då. Ja för jag, jag vet mycket så, men mm. jag vill liksom så här app, app, appa dig så <laughs> du får ta det alltså, oh. Kommer vi behöva kräva ut en fupp i framtiden som säger en helt annan oh. historia. Ja. Oh. Ja, lyssna. Det, det är en fup bör, ja. mm. Check it. Inte. I fredags då. så var jag och Emil på AV. Och när vi var, hade vi köpt pizza så skulle vi gå tillbaka, vi skulle upp till skolan. Vi satt på skolan och förfästade typ. Nu var på väg så fick Emil ett samtal. Så ser jag när han liksom tar upp telefonen så tror jag det står Tony Alexandersson. Men så går han iväg och pratar jättelänge. Och när han kommer tillbaka, när vi ska åka hissen upp till ett klassrum så säger han att men det var tord. Jag säger, hur ofta pratar du med tård? Så, ja men det är en gång om året typ. Det här ringer bara när det liksom har hänt något. Mm. Och så vill jag liksom inte fråga ut Emil när vi står där i hissen. Men så märker jag att det är någonting på Emil eh, resten av kvällen. Så jag tänkte till slut jag liksom bara gå med honom ut och fråga. Då berättar han att piketen har kommit med dragna vapen till Inots bostad för att haffa honom. Oj. Och då visste inte Emil vad det handlade om. Typ. Men han ringer Karina för att Cari eh, Tony har varit så här otrevlig mot och jobbig mot Karina. Han har inte bara få vara lycklig. Ja. Så att han tror att ja, nu har han... Liksom när har du slått slintan har gjort något mot Karina. Då svarar inte hon Och han blir ännu mer orolig Men så till slut så ringer hon upp då Och visste inte om när alls Nej. Men då när jag frågade Emil Han jobbar inte på måndag för han var tvungen att liksom ta hand om det här över helgen ringer en massa samtal och sånt Så på tisdagen så jobbar vi öppnat tillsammans Då frågar jag honom Och då sitter Tony Hiktad för olaga hot Och typ vapeninnehav Eller något sånt där mm. Specifik fråga Ah. du inte att du frågade det. <laughs> nej, jag, jag frågade jag. Nej, men jag frågade honom om vad som hade hänt. Och då hade, <laughs> han, han frågade ja eller nej-fråga. <laughs> ja, sitter Tony riktad. In, o, olaga hot. Nej, olaga hot och vapenbrott. Ja. ja. <laughs> då har Tony hotat en 20-åring som är skyldig honom pengar. Jag vet inte vad det är för vapen han har hotat honom med, vet du det? Ett eh Ja. Oj. Och droger inblandat, frågetecken. Ja, frågetecken på honom i alla fall. Mm. Men han träffade den här tjejen i somras eh, och var typ lite så här Ross och Rachel on and off liksom hela tiden. Men 20-åring? Nej, 20-åringens mamma. Ja, eh, det är hon i Västra Frölunda. Nej, det är en annan då. Uh -huh. Och... Eh, då så har de inte pratat på ett tag När han fick ihop det här Medan era tjejerna i Frölunda Men sonen var skyldig 4 000. wow mm. Och det går så långt Så att han sticker in en, Ett liksom, riktigt vapen I brevinkastet Och står och skriker i en trappuppgång Att han behöver de här 4 Mm så det fick Emil sitta med i en hel helg utan att få reda på vad det var för häckningsförhandlingen var på måndag morgon. Så de visste ju liksom inte. Och del av det liksom att Thor visste om det var för Molly då. Att han behövde ta hand om hunden. Att han inte precis fråga vad hände med Molly. Så det var därför de hade gett någon detalj till honom. Och sen fick Emil sitta och typ såhär, Emma Englund är ju polis. Så han hade försökt... Få reda på från henne då. Mm. Så jävla byggd för poliskyrkan. <laughs> <tryck> <tryck> Och vissa sympatier, de eh, emellan, han pratade jättemycket med Jeppe eh, Englund. Båda har fuck up bara. Mm, mm. Så det var gött att jag, jag kände bara när jag pratade med honom att jag vet inte vad jag ska säga. Liksom. Nej han jag, ja, mm. jag bara liksom här, det här är inte på ditt bord Emil alltså det är inget du har gjort eller att hans enske behöver må dåligt för dig. Det, det är så ett jävla pinsamt förfall också. Ja, mm. mm. skärp till dig. Så det var det nog tur att han har någon som Jeppe som liksom har gått igenom precis samma sak typ. mm. Mm. Men det märkte Emil som liksom, sånt att man det är nästan som att få dra det ju honom då, liksom initialt i alla fall mm. för när han liksom fortsätter ju typ som vanligt då, när vi har på det. Här. Mm. Men när vi träffades då i tisdags Då kunde han ändå säga typ skämt om det och sånt där. Och så sa han så här: ah, men Det är ju lätt att köpa julklappar nu. Det är ju bara att jag liksom delar till en känk som jag ska ge till pappa. <laughs> det är där, <laughs> liksom Han sitter alltså häktad till den 30:e. Initiellt. Så får vi väl se vad det blir så. Ja, så för fan. <laughs> Ja, det var ändå kul. Jag, jag, också det att, eh, eller jag märkte också att det gick att skämta med honom. Liksom. Mm. Och det är väl bra då, om man kommer någonstans. Det känns som hans sätt att bearbeta det också, mm. på ett sätt. Ja, ja. det ska ju bara... Så fort det blir jobbigt så ska han ju skämta. Mm. Men det är väl också bra, tror jag, i det här läget. Mm. Men ja, så jävla sjuk bara. Det är vår gamla fotbollstränare liksom. Mm. Jag förstår ändå att du väljer honom som för då. Alltså det är en sak att han har blivit ett jävla fyllo liksom. jag trodde inte han skulle börja liksom, blanda sig i de där kretsarna. Nej. Tydligen så har han hängt med många olika pundare. Enligt Emils utsag och det senaste liksom. mm. Så han har valt bra crowd. Fan var vilsen bara. Ja. Mm. Det var ett namn som förekom som var typ Mikael Johansson eller någonting som är 93. Mm. Ja just hon från Säffle typ. Ja i alla fall så är det hon hennes med... morsa tror jag. Ja. Hon hängde ju mycket med Johan Kvick och Emanuel och de här. Hon är också lite pundig. Liksom. Ja, ah, okej. Okay. Och det måste vara hennes brorsa då, som det handlar om. Okej. Okay. Då vet man ju liksom så här, han, han borde inte ha varit i den kretsen från början heller. Nej. Mm. Ja, jävla sjukt i alla fall. Ja, tänk om när piketerna hade kommit in så hade han liksom så här Armerat Molly med Ali Stutsaren så att han sitter på hennes rygg. Som någon slags artilleripjäs liksom. Jävla var läskigt. Nej, jag var lite så här, Jag trodde nästan de hade skulle behöva skjuta ihjäl henne mm. om de går in i hans lägenhet ja. Ja. Mm. Ja, med dragna vapen och skriker. liksom. Hon blir, bana banana. liksom. blir bananasjuk. Liksom. Ja. Mm. Så det var det är otroligt att hon ens ser liksom vill mm. undra hur hans lägenhet ser ut. Och Åh fy fan. Tänk om det svinskifst konst där inne som han har målat själv. Därför ja, över 4000. Hon köper en dyr tavla från Danmark ja, av en formgivare. Mm. Ja men det kan väl bli årets fuckup då. Ja, det redan det är en... blir piket raidade nog mm. i Åmål. Ja. Han fick en nominering förra året Och då var det typ var det öl. Det öl på en fotbollsplan eller något Eller vad var hans grej då Jag hade sett honom Sitta och dricka öl i Brunsparken typ tidigt. Nej, Jag, jag har film på det, det, var typ det. Men Vi är bra personkännare i den här podden tror jag. Det är det vi landar i ja. Vi visste att det skulle bli Nästa år årtiondets facka på också mm. Och Det hade varit kul om vi sia dem ju. ja. Det går du, David, ändra det till. Mm, vilket, vad blir nästa års facket? <här> vi blickar bara framåt. Ja, optimister. En ny pandemi. <här> optimister. <här> Sigar om nästa års fucka. <här> <här> ja, Men vi blickar i alla fall framåt. Vem? Vem? Vem? Vänner. Jag vill verkligen veta Jävlar Lokia Feta Vad mm. <skratt> händer? <skratt> Here mm. Ska vi ta några Har du tänkt på den i år? Vad hette segmentet? Var det, <vad> segmentet? <skratt> var det var <skratt> den jag gjorde en låt till? Who are you? Mm. Ja. ja, absolut Har ni andra några? Jag på. Nej, men jag kan Nej. alltid restyla. slänga fram. Ja. Men Krister Rydholm då? Ja, just det, är kan han börja. släkt med Linn Matuk? Oh. Eh, Juver Rydholm? Vem är Krister Rydholm? Gympalär? Ja, ja, just det. Nej. <laughs> kan inte han ha landat en exotisk magdansare Nej. på Fyllan? Nej. Och sen liksom tricklar det down till Alex Larsson också på ett <laughs> annat hör <laughs> Hur då? Men inte det. Du just det ja. ja, för det, det var ju bara konstigt. Men jag tänker att det där var en inside grej. Hon heter ju Matok Rydholm. Ja, men det känns också mm. taget. <laughs> Hon heter Valin Rydholm. Ja, jag. men jag tror det. Men jag har svart hår så jag behöver ha något mer. Mm. Ja, okay. Hur äter jag upp det här? Matuk. <laughs> det Vi som har sexigare namn att ta. Ha. Men har du några fler? Ja, men jag, jag kan ta en emellan då Ska? om du vill. Absolut. Uh, jag hoppar in när jag kom. eller Jag hoppar jag vid torget när vi åkte mm. uh, och så åkte vi och handlade. Och där stod huset Jenny. Oj. Hon som ser ut som en, oh. en bobblingskägla typ. Just mm. det. Ja, det är ju mm. 15 år minst. Så där har du något. Har du en väldigt jävla dundernacker då? Eller? <laughs> alltså, har, har, har typ smala axlar också. Det är käglig form. Nacken så är li, lika som på toppen, ja. <laughs> Men Kan vi bara säga shout out huset ändå? För vilket perfekt vi växte upp. Kanske att vi skulle varit 89 för det perfekta huset. Mm. Då hade du och jag också varit med i band kanske. Ja, potentiellt. Men bara, jag kunde ändå sitta där. Men det var lite som så här med Hultsfredsfestivalen Där får man ju också så här Man var med om Hultsfredsfestivalen Men det var ju liksom decline då mm. Samma med huset att efter oss så var nej då mm. Men jag tror ändå Ja, det börjar väl falla lite i nian kanske mm. Men hade vi varit där i ettan på gymnasiet Så hade man ju bara behövt skjuta sig själv också <laughs> Det är ju högstadie Ja, äh, ja liksom. Jag tyckte ändå det var rätt på topp. Vad tänkte jag när vi var där ändå? Det var ja. så jävla många band som repade hela tiden känns det ja, som. Precis. Spela inte vi avslutningen nian? Jo. Var det inte då vi e körde jo. matt med blink? Jo. Lägg in. <skratt> <Och> lägg in. <skratt> så det, det kanske var det att bra att inte våran finns inspelad med? Jag har bara bra minne. Jag har inte... Nej, men det var ju alltid mycket jag folk också på konserterna. Jag brukade ändå hitta och sånt negativa vinklar i saker, men... Men vi det säger det. då, 92-årorna det fanns inget band som var rent 92-lagt. Nej, men var de här Alena typ? Mm. Inte Alena, vad hette de? Azora, mm. Stabitsky och Fast Salman Bryn. Men Salman Bryn är väl något annat. Ja, 92 va? Ja. Men frågan är, var de verkligen på huset? Jo, men det var de. Jag mm. sett dem. men mm. sen får man nog... Nej, nej, nej men... Vad heter rocken typ? Bara... Oh. Det, det, det, det var, oh. det var va vackert. Det var en full liksom lokal med ungdomar som satt och sjut. Ja, och satt och musik Kävlar liksom. Jävlar vad misstänksam jag hade blivit mot ett sånt etablissemang idag. Ja. Såhär, vem har hand om det här? Har... Ja, och så var de med typ fuck uppstå som ellefax men så Jenny var väl hon hade ju ingen utbildning så. Ola var väl kanske den som hade mm. Men också någon som man inte tänkt på länge. Jag ser honom ibland på Facebook. Dock. Andreas. Andreas. Mm. Oh. Huset Andreas? Ja. Mm. Jag, inte så Jenny, mycket jag, jag, jag gillar mm. fortfarande Jenny För att hon, hon hälsar fortfarande på mm. mig Det är helt sjukt ja. Att hon liksom minns, hon kanske bara hälsar på alla mm. liksom. Men, ja, Det har jag antagligen hängt med liksom, jag ja, Innan jag Eller medan jag pluggade Så jobbade jag på en förskola här i Åmal Då skolade jag in hennes dotter mm. Och henne ja hon var för att det, <laughs> var, det var hans första, första barn liksom då liksom, <laughs> <2 plus 10 här> gigantiskt blåja <laughs> <Ja>, som en <hör> <bovlingsregler> med <blöja. hör> uh, och så hade de bättre dottern i uh, föregårdan så hon går väl liksom på skolan nu roligt om en av de spärr Sp strike. <laughs> det hade hon ändå kunnat heta. Strike Larsson. <laughs> Nej, heter du, heter hon Jenny Larsson. Nej. Gustavsson, inte riktig Gustav. Jag vet fan. Jenny. Ja. Jag är till namn. Det var bra, men jag kan inte placera <laughs> henne på det sättet att jag har ett ansikte typ så där får du ett litet minus. Jag vet ju bara jag har tänkt på den när de kommer på sin cykel och vinkar, men det är bara mm. när man är hemma på bluesen, men jag mm. tror inte det var. I Nej. år liksom ja. Men jag vet det, Eller tar inte Jag har ju <laughs> bubblig bobblingkägla på cykeln Nej, du skrattar Nej, det är inte på hon Vad kallas hon? CP Sara Hej, hej Hej, äh, Sara Ödman Ödman ja. ja Det kan ha varit typ Ett år och en månad sedan jag tänkte på henne Jaha, men hon måste vi ha snackat om innan Känns det Ja, ja, ja. ja vi har gjort ja, ja. Uh, uh. Ja, Men det var mer än ett år sedan Det är bara det jag säger Om man ska ja. hålla sig det, na, det. det känns som att Ni har upp Det där ja. är det som händer <laughs> Att du tog henne så skuld det är det, ja. det är det jag tänker på det sista innan jag lägger mig I <laughs> ja. hon passionerade sex ja. Hon Jenny påminner om så Jag hade en typ engelska lärare Som var så jävla oh, På Kristineberg då Som inte hade någon profil Hon hade brunt, kort hår och hette typ också någon här Jenny och såg ut som en jävla kägla liksom. Mm <laughs> fast så kan det ett annat helt annat men ja det är, jag säger blandar ihop dem lite Det här Peter Lemark låt <laughs> Hon är det Jenny eller någonting. <laughs> hon är det Jenny, så Gud som en kägla. <laughs> ja ta nästanna. Ja det här kan vara så här. Allting tänkte ni på där personen igår mm. eller så var det perfekt eller så var det fyra år sedan. Mm. Ja. Toni Ström. Ja. Ah. Tänkt på. tänkte på igår. <laughs> Nej, jag tänkte på för fyra år sedan. <laughs> ja. Ja. Ja, men jag tänker ändå på honom varje gång jag ser rom. Alltså spriten. Tony Ström. <laughs> <Eller vad laughs> Strårom. Kommer du ihåg den nyåren Erik när jag inte var bjuden till dig på fest? Nej, det är bara du som kommer ihåg det. <laughs> ja, men det var ju, det var ju antagligen när vi gick typ i ettan på gymnasiet eller något då. Ja. Då kommer jag ihåg, för då var jag hos Marcus som på porten. Ja, <laughs> just det. Och då var Tony Ström där och han drack rom och cola. Och sen så vommade han alltså bajs på sig själv i Markus i soffa. Och jag, jag kommer aldrig kunna släppa den bilden av någon som sitter och det bara bubblar ut diarré i munnen. På ja, han och, och han korta. ser grotesk ut innan spyr Exakt, liksom. ja. och så Han är nog den fulaste människan jag vet. Ja. Han är brutalt fulast. Han ska ja. bo liksom i Åmåns klaker tillsammans med Thomas Jonasson som något slags jävla monster squad bara. Ja. Och han Jakob Johansson som sys med rotta. Ja fast han kan ha shapeat upp rejält alltså för att hans ja. han hade 18 bröder och systrar typ. och hans pappa skickade honom på militärskola i Nordnorge när han gick på typ oh. högstadiet för att han var för stökig mm. han kan ha shapeat upp så in i helvetet mm. och bara kör och liksom mm. right! <laughs> nu. får jag lägga till en där som är lite så här han kan vara med i kloakerna mm. och han kan också vara en ni inte har tänkt på på ett tag ja. men jag kommer inte ihåg vad han heter, han hade smeknamn på Kristineberg. Och han såg jävligt ful ut. Det var typ mytoman. Åkte lite skidor i höghet. Med lite så lite efteråt. Han hette typ... vad Fan. Han kallades liksom någonting... Kotten. Ja! Oh, Emil. är inte det? Nej, Tommy. Tommy. Tommy Kotten, det blir sån eller någonting. Mm, precis. Han har inte trengat på på länge? Det har jag absolut inte nej. gjort. Nej. Men, nej, jag tror. nej, det är det som var risken. Jag har spelat handboll med hans klass på klasshandbollen som de hade på Rösparkskolan. Respekt. För att hans mamma var min syrras handbollstränare. Jaha. Och då behövde de en man till mm. klasshandbollen och hon bara, Emil Arnoth. det är Tinka. Och hon heter Tinka. Alltså Tinka Berg Ja, exakt hon Hon är en av Åmåls mest framstående profiler På grund av sin brottningskarriär <laughs> ja, du det? ja, men det kan jag fan tänka mig För hon har byggt som ett jävla brickshithouse <laughs> alltså. <laughs> Wow, it all lines up. Ja, alltså Tommy Kottenberg Ja, exakt och, Så är det Och Tinka tar den i tvåan alltså <laughs> ja, ja. Det är bara att pinka i den <laughs> dröven alltså. Ja, men en riktigt snusktant. Ja, oh, det tror jag väl. Tror jag väl. <laughs> Och hennes man var någon slags, han såg ut som Einar Engberg fast han var mindre. Wow. Som Svanteson, läraren Svanteson. Mm. Heller inte igår, ni tänkte på kanske. Mm. Nej, men det... Nej, men han är förrskad kanske. Ja, titt som tätt. Mm. Ni... Han, upp. Men han... Ja. Exakt. Men han har ju så här, Face-Sitting Aura liksom. <laughs> ja. Och det hade verkligen tinkats man också. Bli dominerad. Ja, tömd på. Mm. Pinkad på. <laughs> Brottad med. <laughs> Ja, men bra där. Tommy Kotten ja. har jag inte tänkt på sen jag spelar handboll med honom. Nej, inte jag heller, och det bara kom så naturligt att det var han som liksom var med to äh, Tony Berg, nej Tony Ström, mm. i de här klakarna. Mm. Alltså. Ja, jag, Jacob Sands tänkte med honom också. Inte heller orimligt att se klakarna. Nej, jävla. <laughs> Bra jävla bidrag här mm, jag, jag har ett gäng till <laughs> ja, Jag har en som ja. jag kom på medan vi snackar här nu Kommer ni ihåg Mikael Engtorp Ni vet Binda upp frugan ja. Han hade två söner mm. Erik Engtorp som var helt okej på fotboll mm. Så hade han Joakim Engtorp ja. <laughs> Den halvblinda sonen som ställde i mål <laughs> ja, Som såg ut och läsa Väldigt mycket Kalle Ja, verkligen <laughs> ja. Ja, Han har ni fan inte tänkt på det, det är då som är liksom så här, man kan se ut och slaviskt pröva dem till för kan ha. Och det gjorde ju också. Det är ju någonting när man ankist typ så är man ju för när man, Ja när man är så kalanka fan. Librarian song. Super. Så ankisternas förvundrar mig. Ja, fortfarande liksom lojal. Ja, den, den är bra alltså. Men men var det inte, är det inte så att Tänker man på en så tänker man på den andra För delar de inte punkkulor Var inte det grejen Nej För Va? Joakim hade bara en tror jag Jag hade tre mesiska tydliga no, Jo där, men de hade, de hade var sin En punkkulor var <laughs> ja, Det kan inte ha hänt <laughs> är jävla sjuk. Det, där det där behöver jag fan följa upp. Om, om det är så det händer. Jag delar pung med min bror. Jag ser med i pungen. Men ni kan ju inte ha tänkt på det Erik snabbt. heller egentligen. Jag tänkt på Mikael för att han cyklar och knullar sin cykel och allt vad det är. Liksom. Jag måste säga det att man gör liksom en association i hjärnan när vi pratar om Mikael Engthorp. Mm, till till liksom. Gör ni det? Ja, och då mm. sa jag han har en son och det är Erik Engthorp. <laughs> Hans först födde och enda <här> Så glömde jag Den lilla ankisten <här> Och han hade fan glasögon i De ja. ville ju bara att han skulle dö liksom. Ja exakt <här> ja, ja, ja. Det är inte Han har bara en fullpungad son <här> <här> Jag har inget barn <här> Jag ska googla honom nu lite snabbt. Men det känns också som... Att det har blivit ombytta roller där för att Joakim kan ha ett genuint cykelintresse. Ja, nu är han favoritsonen, ja. Och Erik är lite så här... Ja, men han, han kommer kolla JVM imorgon. Mm. Mikael är inte så intresserad av det. Tour de France, liksom. <laughs> så sophisticated. Eh, han bor i Åmål. Joakim. Ja, och det står inga, han har inga profiler någonstans. Men... Han finns på en sån här lista där folk har sökt upp. Vem har ringt mig? Där oh. finns Joakim Engtorps nummer. Det är hans pappa som har sökt Vem är det här som får få tag på mig hela tiden? Känner oh. inte igen? Får jag kolla här. Brudfjällsracet. Snittfart över 40 km. Vem är där? Jo... Fars stolthet Erik Var till Joakim wow. Ingenstans Jag läste helt fel den Joakim fick ingenting Han är nog frånskriven arvet till och med <laughs> Mycket bra Emil Där tror jag liksom Det är man ska sikta på <laughs> ja. mm, Neglektet brorsan Jag tror inte Basse kanske vet vem det är Men för att vi alla fyra ska veta någonting så behöver man verkligen 10 av 10 sättar den liksom Ja, men har du liksom, har du varit med på kamratgården när vi hade typ prisutdelningar i IFK P91 Basse? Ja. ja, då känns det som att du ändå stött på dem. Fan, jag är ju två träningspris, ja. motherfuckers jo. Ja, Det är också det enda som Joakim Ingetorg potentiellt skulle kunna ha vunnit ja. Pappa, se mig, se ja. mig Den här det? Var, var ja. ja, jag ser, ja, ja, en direkt, ja. har också ett sånt Ja, nästa Nästa på tur Martin van der Weh Superbögen, ja, ja. Martin ja. Jo, men han har ut... jag faktiskt tänkt på <laughs> ah, Nej <laughs> jo. Jo, för. Jag ska berätta varför <laughs> Jag ska berätta varför Tänkte du på min P-skapelse Nej Han det är var inte tänkt på De Gjorde han med rosa hår, ja. <laughs> ja Det såg ut som någon hade örfilat acne på honom Ja oh. oh. Men grejen är att jag, för jag skulle researcha Massexnus mm. och de har fortfarande kontakt. Så han kommenterar fortfarande på Massexnus bilder. Mm. Därav har jag faktiskt <laughs> ja, tänkt på. Ja, det lät om... lite mer legit än du. Ja. Men ja. det men, Synd att behöva deraila dig men jag vill ändå vara ärlig här liksom. Martijn? Martijn uttalade man det. Martijn van der Wien. En av de tre köpbröderna i London kanske. Ja, pass, han han var, var inte med. med äh, London, ja. Men var tyskarna med? Nej, då var det inte heller. Nej, Nej. brett schneiderna. För de, var ju, de kom ju samtidigt väl? Ja, han var ländare. Ja. Ja, Jolada pungsavat då? Ja, Men det är jag. Bort jag har ja, pungsavat. Ja. Så tänker du på det. Ja. Ja. Det blir såhär kocknig liksom. Att du så här, Åh, fan, Jolada här bara med det. Det var en just nu. Ja. Men det är ändå... Ta bort det. Bra Bra bidrag. Du, du var väldigt nära dig, men hade inte jag varit barnslig så hade du kommit undan det. Men uh, den här är lite till då. Jonathan Nilsson. Är han en kortare ja, kille? Lille... Ja, kille? Ja, hockeylille. Har Spelar hockey? Han var med Mille Lana väl? Jättekort kille. Ja, jättekort. Son till den här företagets Magnaten vi har som ägde AH-produkter. Ah, oh, just Hockeytränaren väl? Ah, den eviga sånt. besvikelsen Jag fick en liten sån I en sån här sport ja. Finns det någon liten hockeyspelare på planen Ja Nämnsyn. det är ju faktiskt Kenta Nilssons son Som Kenta Nilsson var den första Som gjorde Peter i straffen mm. Mm. Och blev då också Bortglömd i och med att han kallades Peter Forsbergs straffe <laughs> Han var den första som gjorde Innan Peter Forsberg Ja du vet att ja, han, han drar klubban ja. ut Och mm. lägger han in i mål bara helt öppet mm. Hans son spelade i NOL och var 1, 60 kanske liksom. Så han löste det genom att bara vara ett tekniskt underbarn och skulle gå upp i pappas nivå. Men sen så blev typ han överkörd av Siden och Chara som är 2,14. Ja, och sen spelade inte han NHL något mer. Men ändå en respektabel karriär så. Mm. Men är det bra att vara liten som målvakt? Nej, Nej det är inte du, bra. Du, jag du men alltså, ha... Man är inte för kort för målburen menar jag. Men du måste ha reachen. Mm. Ja, okay, ja. Och en ganska bra... Du får jävligt korta ben. Mm. Du ska vara lite så här tror Du mer om respekt när du står i mål. Liksom. Mm. Du får inte det om du är liten. Nej, men jag bara tänker så här, Vilken position kan man spela? För det känns som att alla andra måste kunna tacklas liksom. Mm. Du, du får ju låg tyng tyngdpunkt. Det är liksom bra i alla sporter. Du kan vända sånt. snabbt på skryckskull och sånt. Så det finns faktiskt några som är. Mm. Men inte Jonte inte jont. Vi hade ju typ redan glömt Jonte Medan ja. vi snackade också. Jag <laughs> <laughs> inte sagt Jonte där, <laughs> vad var... vi om? Nej, jag har inte tänkt på Jonte <laughs> Nej, att... inte jag heller. Det var något med honom. Men det han var... var ju alltid blyg typ. Du känns ja. som, kanske kom honom under skinnet lite som lånade som ja, jag, jag har varit hemma hos honom och lånat till och med så uh. ja, vi hade någon slags relation i alla fall. Det känns som att han närmade sig någon tjej och inte tog ett nej. Typ. Eller så han fattar inte oh, på nej. MSN Messenger, ni vet. Det är jävligt hockey också. Ja. Det kan man ja, säga om 90% av alla i nästan. Ja, men det är lite <skratt> som att vi har klåkgänget med, med dem. Så, <skratt> så, tänk så att det vi har jag suger på fett i rören någonstans. Ja, då finns det ett sånt MSN Messenger Reject-gäng. Där mm, har jag ja. typ så Robin Falkenfjärd <skratt> som jag liksom har sett meddelanden från. Det roliga med Tony Ström är att han är med i båda gängen. <skratt> <skratt> Tonis Ström har ju använt några andra killars bilder på MSN och gjort en ja. fake MSN Vi liksom. mm. borde skicka dem alla till Bent i hjälm bara Varför då? Jag hon, hon, hon, får säger hon säger ja. inte nej jag måste, jag måste Är det någon som får Bent i hjälm och säger nej så är det fan Tony Ström det. <laughs> Okej, ska jag ska branna av de två sista ja, kör. Det är långt segment men, vet, Det här är roligt alltså. eh, Sista åmålsbördige ja. Myra Fritsson Ja, är det den stora? Mm, nej. Tänker på hemledban. Ja. Dagligen. <laughs> nej, min morsa är bästa vän med Eva Fritsson. Äva Äva. Med e <laughs> Eva. Eva. Mm. Så det är Myras äh, morsa. Alltså sexologen tänker jag säga vad hon ja, jobbar precis. på. Hon oh. lärde mig dra på gummi på snappen. Ja. Pia är hennes syster. Det vet jag inte. Men Fritsson... Klanen är ju ändå liksom, alla där är släkt med varandra. Ja. Mm. Det är sådana där högt aktat efternamn i området känns det som. Ja. Men ja. jag fick en eh, julhälsning från Myra Frittsson igår. Oj. Oj. <laughs> har du varit där och fiskat eller? Nej, men jag skulle absolut kunna tänka mig. Men så har du lagt ut ett Instagram-inlägg eh, för tre, kanske sju år sedan. Med hashtaggen niggerdance. Ja, då är det ju fan off-limit. Det vill man ju inte, ja, man ju inte synas inte inte. Tänk på din politiska karriär, Erik. Ja, jag vet. Det kan inte bli <laughs> min framtida sambo som skriva. <laughs> <Hashtag, laughs> är det Åman? Hashtag <laughs> Okej, okay, sista. Internationell. Ja, kör. Det är sjukt om ni har tänkt på det här året. Ja. Ray William Johnson. <laughs> wow. ja, nej. Ja. Equals... Three, så det måste vara lika med två, två fingrar Och, och så sen tre. en trea uppåt Ja Nej, Absolut. Det, det fick du mig. subscribe <laughs> på Youtube. <laughs> på har du tänkt på honom? Ja. Här, har du, du har ändå fått en rubrik. Ja. För han måste ju fortfarande ha puls liksom, på Youtube. Ja. Han har ju hoppat av, när jag kom på namnet alltså, så researchar. han har ju hoppat av det här för typ fyra år sedan. Eller som, som host liksom. Mm. Men så lägger han nu såhär vloggar ibland på den samma kanal. Typ, mm. Mm. Men då, det är någon annan som har hand om mm. equals three. Nej, du gick bete nu. <laughs> Nej, det är, ja. Tyvärr alltså. Ja. För att du är vår hand bete <laughs> talkshow som subscriber till många YouTube. djup. Ja. Ja. Men lär du unsubscribe. Av det. Ja, det <laughs> Avför Sandra Jansson och Ray William Johnson. Det bara <laughs> min teknologiska okunnighet som gör <laughs> att du förlorar. Ja. Ja. Men hade jag känns som att jag har bränt den här tidigare men annars hade jag ju gått till smors där. Mm, mm. Den är inte purfärsk heller. Jag... De är med i. En av de snubbarna är med i en game show som heter uh, The Movie Movie Quiz-typ. Mm. Uh, Så so, ja, uh, tyvärr. Det är han han... som ser ut att kunna spela i Wolfpack antar Den ja han Ja, den har jag hoppat av för länge sedan, precis. Ja, mm. okej. Okay. Sorry. Jag, jag är gammal YouTube. Det är okej, okay, det är okej. Okay. <laughs> Lasi hjärtsen. Ja, ah, det var länge sedan. Det var länge sedan. Ja, ah, fast. Vi pratar väl om honom nu hos Ville Jag har att vi gjorde det, tyvärr Exakt Kanske med att säga Har ni tänkt på henne då? Vad är det för att Ja, men hon är tjejen Ja, jag vet mycket väl vad du menar Ja, nej Nej, men jag har aldrig Lagt märke till henne heller du har ändå hört om Nytt Youtube för mig Du har ändå hört om när de gjorde ringar på vattnet Ja, det tror jag väl. Ja, men skitsam, jag vill, inte ens, jag vill inte ens ha något för den. Bra segment. Du hade något Emil. Ja. Om vi ändå är inne på eulogies som Tonys liv som fungerande medborgare. och. <skratt> jo, Joakim... är någon typ av minnes... Eh... Ja. ja, just det. Joakim Engtorps framtid och så vidare. <skratt> Uh, Framtid och nu tid. <laughs> oh, oh, Men nu kommer något som ni aldrig hade kunnat gissa er till. Bygg upp det. QS har lagt ner. Uh, mm. Innebär det någonting? Ja, det gör det. det, gör, det. det, gör, det. det gör det bättre. Att du ja. Nej. Jag, jag var på Quest lägger nedsidan, Det är jag hundra på. Men var det jag... inte något här att det var innan Hedlund och Lisa skulle göra Nej, slut? Nej, innan Frida och hennes ja. pojkvän skulle göra mm. slut. Och vi behöver lägga till henne någonstans då den som förlorade med mig jag är ganska säker på det, det alltid var det alltid liksom priset man var tvungen att betala Nej, det var ja. det som passade vad med det också på den bruna saken som skulle dö vi ja. får ja. jag tror vi får leta er. Ja så, men äh... vi klipper in vad vi jag har sagt om det här så <laughs> <Shopping> och Jävlar. <let. laughs> <laughs> Nej men jag, jag tror det <laughs> är jag, jag tror dock att det är till typ... quest är i med någonstans i beskrivningen. Mm. Ja det är, det står om det, att, det står att jag har varit på ett eller någonting. Ja det står ja, till, det till står och med typ quest versus Mm. Någonting. Mm. Mm. Så vi kommer kunna leta upp det Och jag tror det kanske är sparat i chatten Till och med Så den stora frågan är Egentligen håller Förlovningen längre än Quest Oj, <laughs> eh, ja. ja det tror jag Det tror inte jag Jag tror, Nej. Jag tror den här killen är here to stay Okej jag tror det blir dem och jag hoppas vi bjuds på ett riktigt högerblöst fotoalbum från deras bröllop. <snick> <skratt> ja, jag, jag är mer inne på det. På det. <snick> hur, hur länge har de varit tillsammans nu? Lätt, eh, kanske tre, fyra månader. Men det är också andra svängen väl? med honom. Mm. <skratt> vi hade ju upp på honom en gång innan i ja. podden. Ja, fast då var han ju bara en karaktär i hennes kommentarsfält här för mig. Han var där och liksom drog en lukt bara. Ja, men ja. det här är en roman som har blomstrat. Ja. Ja. Var det han som skrivit potatisfitta? Nej, det, han kan inte få cred för det. Nej, okej. Okay. Förlåt. Det är, en, erik, det är vår tids jävla... Din näsa har en otroligt vacker form likt en potatisfitta. <laughs> Bröllopstalet. <laughs> ja, nej men kul. Ja, men jag tror att... Um... De, slut innan, de skiljer sig innan Quest lägger ner Nej, nej, nej nej, nej. Basse, Team CP eller Team Quest? Kul Team är eh, vem som tar slut först då ja. Man sätter sig i campet som ska ta slut först ja. Vi Okej, är Team det är, CP Det är en mm. tävling om vilka som ska liksom gå under först här. Mm. Ja, okay. ja. Mm. I Team Quest, ja Nice, my man, my man. Två mot två, mm. det blir spännande. Ja, spännande Det här ska det följas upp Vad är, vad är liksom vinsten då? En middag? Antingen ja, en måste man Skicka En liksom grattishälsning Till paret på bröllopsdagen Eller så måste man köpa Ett plagg på Quest Nej, Det får ju inte ske Men så det gick inte att eh, Hålla uppe längre tydligen De har gått i konkurs eller, Nej, hon men hon ja, ja Heder dock liksom att, hon att hon det krävdes en pandemi liksom, mm. Intersport inte sport lägger ner nygör lägger ner det är liksom hade quest den det är, är ju liksom <laughs> ja. som har funnits i sån urminnes tider ja, hon faller med giganter <laughs> ja. bra referens med kackelacken liksom sån nuclear <laughs> <Ja>. holocaust <laughs> ja. vem är kvar om inte vem är det som står kvar och vad heter hon då Hanna Hanna Åkerlund ja, hon... står när de andra faller <laughs> Nej men det var ju Förväl Jag Sin... Jag har aldrig varit inne i den Jag har köpt plagg där Vad du? Va? Va? Är inte inte kvinnogläder? Nej, nej, nej Eller jag utesluter inget i och för sig Ja, det var för att du var på andra sidan av bettet tror jag ja, ja, ja, ja Jag fick eh, en budget av mig själv På här 500 spänn När jag var där inne För jag kunde inte stödja för mycket nej. Men utökade den ändå till tusen Köpt två par brallor I liksom Samma Exakt samma yeah. som Simon Begby Fast olika färger då. Men, så jag gjorde mitt för Quest Men mm. det hjälpte tydligen inte Nej jag tror inte hon trodde det skulle gå så här bra ens Nej men frågan är om det har gått Alltså det har ju överlevt men har det gått bra liksom Ja det känns som det har varit knägång sen Ja jag, jag tänker alltid på löner Som är statliga Att de är såhär här, de kommer in Och är samma mängd varje månad Men så funkar det inte Nej Med en butik Har man noll på kontot så kan man inte få något det <laughs> Nej det är faktiskt sanns <laughs> Vet ni vad jag tror är, jag vet inte om det här är intressant, men dödsstöten var ju att det inte var någon student i Åmål, känns det <laughs> ja, Hon hade säkert laddat upp med liksom balklänningar och ja, studentplönningar ja, och sånt där. Ja, fy fan. Och är liksom räk allt. Jag är inne och beställde och skicka tillbaka Och krävde bara För att det skulle vara jobbigt Som skulle tröttna på skit ändå du som säger Nej Och så har du lagt in 4chan post Just det Nu skördas den frukten jävla var den låg och grodde Och någon jävla som skrev Att ha de stora tuttar och det var allt jag fick I respons Viktigt. Nej men det var sin. quest Man gjorde något slags avskeds. En post ja. ja. Det är tråkiga tider med tråkiga nyheter. Butiken upphör. Total utförsäljning. 50% på allt i butiken. Inklusive mig Blink. Med start lördag 28. Hälfte. Tyvärr ser det inte vardagen nu som den brukar. Med ett kontrakt på lokalen som går ut sista december väljer jag nu att avveckla butiken då framtiden är för osäker för att fortsätta ett avtal på flera år. Företaget Quest blir kvar. Vad det blir i framtiden får vi se. Men just nu stänger butiken på grund av omstängningstiden. Så vad du säger! Så vad du säger! Det är ju den butiken som har tagit försvinna. Hon är som en Hydra. Ja, precis. Det är ett koncept bara. Det är inte en idé. En idé som Mr. Greedy. <laughs> uh, uh, uh, uh. Uh, oh. Sant, jag, jag lägger mig Det var mamma som sa Quest går till konkurs <hör> Ja, men jag tar inte mitt straff <hör> <hör> Men um, vad ska hon hitta på nu? Ja, det undrar man ju mm. Det blir, det blir väl en webbshop då typ. ja, men Hon känns ju som Åmåls liksom Kloak-dwelling Isabella Lövengrip På något sätt <hör> The Queen of the freaks där nere. Ja, precis. Med någon jävla piercings sin jävla feta överläpp och mm. Dåliga hästbilder. Hon var fotograf. Mm. Eller. Fotograf. Ah, ja, men... Hon fick en systemkamera på Hon... en snyting av sin pappa. Bilder ljur, har tagits. Ja. är en kamera. <här> <här> Jag har en skitbra affärsidé till henne. Uh -huh. Jag såg uh, The Queen's Gambit nu. Uh -huh. Uh, uh, <laughs> så hon öppnar en ny affär Som heter Chess bara, uh, Som gör Liksom har asschyssta Schackfjärder. Schackfjärder. Men jag tänker att hon förnyar sig alla små. Ja, Joamol. Det är ju Lägger alltid mest tid på häst. Pärson och någon liten Göte Larsson som designer. Oj, det här skulle vara ett torn. Det blev tomt? tomtte. jul. Sluta försöka få det vända. <skratt> <skratt> Vad skulle oh. man kunna göra? Hon har ju mikromegas lokaler. Det var ju det hon inte ville förnya nu då. Konstigt du bröt mm. av det. Alltså mikromega, säger ingen. Mikromega? Mm. Ja, förlåt. Ja. <laughs> <laughs> mikromega. Jaha, ja, ja, ja, de där ja, korerna. Ja, ja. Ett bageri kanske? Mikrodega. <laughs> små, små, ha, små. Små, <laughs> hans minsta bullar på mikrodeg. Ja, mm. hon kunde ändå kunnat försöka med. Eller att hon har kommit på ett sätt att mikra upp liksom deg bara så det mm. <laughs> deg yes, ja. så går ja. du mikra, liksom. ja. du slipper jäsningsprocessen. <laughs> Här får du en deg Det är väl det sämsta försöket det man på. Hanna Mm. mega dega är ju bättre i så fall ja, det är en stor är det... som man får gå in och köpa liksom, aktier ja. i medan den jäser Kommer sen... du att köpa din årsbulle? <laughs> det, det är som när de ta... lägger, som ni, ni har gjort med whisken, fast med en bulle ja, Så den ligger i en tunna och bara blir Du ut tunna. Ja. Ja. När man Jag öppnar tunnan så ser du som Tony Ström där i. Ja. Eller så en ekologisk eh, såhär, skark i samarbete med Björkild som heter mikrokvege. <skratt> små små filiet <skratt> måste vara små. <skratt> en munnsbit för den midjemåts <skratt> Det står ju inte hon för. Jag känner nej, henne nej. Nej, det <skratt> Alla vill hitta på nya pans, förstår jag. Ja, mm. men måste Nej men det är ju det som är kul. Mikrokvega var ju ingenting i in ett skämt for the ages, liksom. Små slavar som heter Mikrodega. Oh, Exakt <laughs> wow. Jag tänkte det, du du... <laughs> Mycket, Mycket snyggt. att ni båda är där. <laughs> Nega också. Ja, det jag förstår för dig, Masse. Eller ja, Jag tar den. <laughs> förstår honom? Tillbehör till Gloomhaven. Mikropnega. Mm. Jag tänker må ja. Bara de små delarna, inte kartorna. En typ så här: karaoke tvärja. Eh, affär som bara specificerar sig på Mambo Number no. 5-artister som heter Micro Lovega. Oj! Var långt in! Men det bästa hittills. Kanske. Säger du bara stora stavar? Negro Mega Oj, den är snygg Negro, Negro. Mega är inte 2020 dock i, i sin titel Men enda som Negro handlar det Omega. är Myra Fritzan handlar det Hashtag Negro Mega. Wow Det låter som ett, ett jävla diskotek som man har säkert en Daggering-video från Jamaica Ja på en stor svart wrestler som bor där som heter Negro Mega det är, det är fortfarande Hanna och Åkerlunds affärsidé Man går förbi det och ser Negro Mega? Det är som en jävla funny bunny Då lägger de pengar Negro Mega heter jag Och jag är så god glad Vill du ha en clothesline smäll? Stoppa Pnega i mig <skratt> Pnega Har du tänkt på Funny Bunny? Oh, Är det nej, det här? Jo faktiskt Jag har gjort det Va? Ja. Jag sjunger han ibland Kommenterar han också på Masexnus-poster <skratt> <på Facebook. skratt> Hej Magnus Funny Bunny heter jag Det vore ett jävla kul meme att göra Back in the days när vi gjorde Biasrat och sånt mm. Att vi gjorde ett Funny Bunny-konto och bara gick runt och kommenterade mm. På random mm. mm. mm. mm. mm. Öppet rasistiskt Jag men på profilbilder som jag, jag förstör fick, Jag fick upp bjäsgrättfylld år För någon, någon vecka <laughs> sedan Så jävla såhär Bjäsgrätt Som han skrev oh, Nej gjorde man det <laughs> ja. Grottis, det var, jävla, grottis. <laughs> det var de två pannsen vi hittade <laughs> oh, Det är för uh. Wow jag hade inte tänkt på Biasrat på ett bra tag <laughs> Tänk Tänk här då Istället för att göra pants på Micromega Så hon öppnar ett hårvårdsföretag I samma lokaler som heter HES Fattar ni? Nej. Så, ja, yes Exakt <laughs> AB mm. liksom. oh. <laughs> Ingen slam dunk <laughs> men Nej, det var lite bra var inte jättepinsamt heller Jag skäms inte så mycket Nej. Kanske du borde se över <laughs> Kanske borde känna lite skam. Eller Bente Hjelmsson i <skratt> Studio Yes. ja <skratt> oh, vad nice. Nu har det. Räddar upp det. <skratt> och där säger vi väl tack också. Känns väl som det, ja. Ni har lyssnat på <skratt> de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Ove! Ola! <skratt> Oh. Frågan är finns det någon gammal Lusser och inspelning Utan någon band Finns det eller någon huset din ja. spelning överlag. Det som finns någon, det. Ja, någon big erection cheatback som finns på YouTube typ. Det mm. ja. finns ju också men det ja. är roligt om man tar den här big erection DVD:n när mm. typ Soulrot:s första spelning också. Det var ett mm. mellbudbandet som gick in och snodde Luciferx i eh, första vi till och med är det han på... som luktade popcorn eller fan, vad nu du säger? <laughs> Sången luktar popcorn. Ja, Hårmetta. Är... Ja vänta nu vänta nu. <laughs> Säg inte, Basse. Jag har inte ens lyssnat på vad ni säger. Nej, det får jag inte Nej, feeling av. Inte Trash Keen, men... Nej, det är nog det. Dit du för tankarna. She's what I need, Miss Tragedy. När du ruktar pasta, gjorde han. Ja, pasta var det. Misfits, Nej, han säger... She's what I need, Miss <laughs> <Ms> Tragedy. <laughs> giving me a heartbreak. <laughs> It's telling me that what <laughs> I see. Uh. Uh. <laughs> går det att googla eller något? En Melleruds band. En sån klassiskt dåligt namn uh. också. Eller så. De fattar mm. inte riktigt engelska. Han gick på artisten här i Göteborg. Jag har sett honom när jag pluggade. Och en annan kille där skrev ju mm. bidrag till Melodifestivalen. En ganska bra låt. Var det ja, det här. Du. <dum> du skulle vara sjunga The Dire Straits så oh, <laughs> Han skriver på choklad. Och den andra killen oh, blev, blev Mark Knopfler. <laughs> Mar Men du för upp det här på Marcus Knopflerson. <laughs> det låter som Marcus Idusrums dåliga brorsan bara. Jag har spell mistake från Mara som rocken är. Mm, där det ju. är gammal. Den är riktigt gammal. Innan vi kör den avslutande låten Alien Exist med Spell så kommer här ett potpuri av hur det kunde låta på huset 2006. Håll dig godo! iskus tre sam kapari elo ni ne buru